Arjuna po vyslechnutí Judištěrova pokynu složil slib. Jestli Gandarvové kurovce nepropustí, země se napije jejich krve. Kurovské vojáky Arjunova přísaha povzbudila. Čtyři bratři si oblékli brnění a nasedli na kočáry, které jim vojáci přenechali. Zbímou v čele se potom rychle rozdělili na druhou stranu jezera a vypadali přitom jako čtyři planoucí ohně. Když je ostatní kurovci spatřili přijíždět připravené k boji, vykřikli radostí. Gandarvové, kteří se chystali se svými zajatci odejít, zaslechli výkřiky, otočili se a spatřili blížící se pánulovce. Bojovníci Gandarvů se okamžitě seskupili do bojového šiku. Když na pánovce vystřelili první šípy, a ať jejich útok odrazili, vypukla bitva. Arjuna v naději, že se jim podaří Gandarvy přesvědčit bez zbytečného krveprolití, však pozdvihl luk a vykřikl: O Gandarvové, propušte mého bratra, krále Durjodanu! Gandarvové se tomu zasmáli. Posloucháme rozkazy pouze jediné osoby. Pod jeho vládou žijeme prostě utrpení. O potomku Bharati, vždy nasloucháme jen jeho rozkazům. Aržunu jejich neúcta rozhořila a odpověděl. Styk s manželkami jiných a boj s obyčejnými lidmi se pro nebešťany nehodí. Na Darmarážu v pokyn byste měli kurovce i jejich ženy propustit. Jinak je budu muset osvobodit násilím. Arjuna viděl, že ho Gandarové neberou vážně, a proto na ně bez váhání vystřelil hrozivé šípy. Gandarové se otočili a rychle odpověděli vlastními planoucími střelami. V zápětí pándovce obklíčili a zasypali je tisíci šípy, sekerami, kyjí a meči. Bratři, obrácení do čtyř stran, tyto zbraně odráželi a zároveň na Gandarvy útočili. Strhla se nevídaná bitva. Tisíce Gandarvů bojovali proti čtyřem lidským bytostem. Gandarvové se snažili zničit kočáry pándovců, tak jako v případě Karny a Durjodany, ale bránili jim v tom šípy pándovců. Nedokázali se přiblížit dostatečně blízko na to, aby jim mohli sebe méně uškodit. Arjuna plál hněvem a začal vyvolávat nebeské zbraně. Vypustil Agne jástru, která skosila tisíce gandarvů. Bímovi mocné šípy zabily nespočet dalších a statečně bojující synové mádrí jich napadly a pobili stovky. Gandarvové vyletěli i se svými zajadci na oblohu, ale Arjuna vystřelil desetitisíce šípů a vytvořil z nich nad gandarvy síť. Ti potom na Aržunu zuřivě zaútočili vrhanými ký, šípkami a meči. Arjuna jejich zbraně odrazil a vypustil šípy s půlměsícovými hroty, které gandarvům utrhávaly hlavy a údy. Pokusili se ho sice přemoci děsivým přívalem nebeských zbraní, ale Arjuna je všechny svými šípy odrazil. Vyvolal různé mysické zbraně a způsobil mezi svými nepřáteli takovou spoušť, že začali vyděšeně ječet. se viděl, jak pándovci drtí jeho stoupence a rozehnal se na Arjunu s napřaženým kýjem. Arjuna jeho železný kyjí rychlými šípy na sedm kusů. Král Gandarvu stvořil šálivé vidiny, takže se zdálo, že na ovce útočí ze všech stran. Arjuna vyvolal zbraň Šabdavédí, která roztyluje přeludy. Čitra se zmizel a nadále chrlil zbraně všeho druhu, ale Arjuna ho napadl šípy, schopnými zasáhnout neviditelného nepřítele. Čitra séna, bojující s v jen proto, aby zachránil svoji čest, se potom objevil před Arjunovou se slovy. Pohleď, když s tebou bojuje tvůj přítel. Arjuna při pohledu na Čitra sénu, přicházejícího v míru, odoval své zbraně a jeho bratři učinili to tež. Král Gandarvu a Arjuna se jeden druhého otázal, jak se mu daří, a Arjuna pak řekl. O hrdino, co sleduješ trestáním kurovců? Proč do Duryodanu a jeho stoupence? Čitra Sena se usmál. O Dananjayo, již dávno vím, proč jsem do Duryodana přišel. Vysmívat se vašemu neštěstí? a chvástat se svým bohatstvím. Indra si toho byl vědom a proto mi nařídil, abych se toho zlosina a jeho následovníku zmocnil a přivedl je k němu v řetězech. Dovol nám je odvést. Arjuna zavrtěl odmítavě hlavou. Jestli mě chceš potěšit, pak je nechít. Dharma rád, že to nařizuje. Jsou to naši příbuzní. Hříšný Duryodana je plný domýšlivosti. Nezaslouží si svobodu. Podvedl tvého bratra a oblížil mu a také bolestivě urazil tvoji manželku. O Arjuna, přišel se vysmát vašemu ponížení. Judištěra neznal důvod jeho příchodu. Nech nás, abychom mu to vysvětlili a uvidíš, jak se potom rozhodne. Arjuna souhlasil a všichni odešli za Judišterou, aby mu oznámili, co se stalo. Judištěra řekl. Vážený pane, je naším štěstím, že jsi navzdory svoji odvaze Dritaráštrovi zlotřilé syny nezabil. Čest naší rodiny tak byla zachráněna a bude tomu tak i nadále, pokud je propustíš. Rád se s tebou setkávám. Prosím, řekni mi, zda pro tebe mohu něco udělat? A potom se v míru vrať do svého sídla. Čitrasénu Judištirova slova natchla. Mám radost už jen z toho, že tě vidím, o vznešený. Kurovce propustíme. Gandarva přivedl svoje zajatce k pánovcům. Potom se zjevil Indra, a postříkal zabité gandarvy nebeským nektarem. Všichni znovu obživli a v čele s Čitrasénou vzlétli do nebe a tam zmizeli. Vždy soucitný judištira řekl laskavým hlasem do Ryodanovi, O dítě, již nikdy se nedopouštějí tak neuváženého činu. Nerozvážný člověk nebude nikdy šťastný. O kurovský princi, Buď se všemi svými bratry požehnám. Teď se vrať domů a již se netrap. Důr byl však zničen. Mohlo mu to srdce utrhnout. Dosáhl přesného opaku toho, co zamýšlel. Na místo pokoření svých nepřátel, byl naopak sám zostuzem. Cestou zpět do města byl jako v mrákotách a bez vůle. Nikomu nic neřekl. Zanechal pándovce uctívat posvátný oheň a bráhmany a svěsil hlavu. Kurovský princ nemohl z hlavy vypudit myšlenky na svoji porážku. Když urazil asi šestnáct kilometrů lesem, nadešel večer a on nařídil, ať družina zastaví na noc. Rozbili tábor na travnatém břehu blízké řeky a Duryodana vešel do svého stanu. V sedě na svém lůžku barvy ohně vypadal jako měsíc při zatmění. Nemohl usnout a utápěl se v bolestných myšlenkách. Těsně před východem slunce ho přišel navštívit Karna. Poté, co ho Gandarové porazili, uprchl daleko z bojiště a proto nebyl svědkem zajetí kurovců. Když se vrátil, nikdo mu nedokázal říci, jak byl jeho přítel ponížen. Proto předpokládal, že princ přemohl Gandarvy vlastní silou. Karna pochválil Durodenovu sílu a odvahu a řekl. O potomku Kurua je skutečným štěstím, že jsi naživu a opět se shledáváme. Díky štěstí si porazil Gandarvy obdařené velkou mocí a také silámi iluze. Byl jsem donucen uprchnout, abych si zachránil život, neboť moje tělo bylo těžce zraněno šípy. Je velký div, že tě zde i s tvými bratry a manželkami po té nadlidské bitvě vidím v bezpečí. Který člověk vysvedl to, co jsi dnes dokázal ty? Karnova slova jen posílila Durjodanou zármutek. Odpověděl zálkutým hlasem. rád Rádhejo, nevíš, co se stalo a proto se na tebe nezlobím. Přestože si myslíš, že jsem Gandarvi přemohl, pravda je taková, že jsme všichni, moji bratři i já, utrpěli porážku. Pozuřivé bitvě jsme byli zajati a unášeni oblohou. Karna mu vyložil, jak i na v pokyn přišli osvobodit čtyři pándovci a jak král Gandarvů odhalil judištěrovi pravý účel, proč kurovci přišli ke Dvajtavanu. Když jsem slyšel Čitra mluvit před pándovci, toužil jsem se propadnout do země. Běda, co horšího mě mohlo potkat, než být svázan z řetězy, a darován Judištyrovi před zraky všech našich žen. Tyto bratry jsem vždy pronásledoval. Jsou a vždy budou mými nepřáteli. Přesto mě právě oni osvobodili ze zajetí. Jsem jim zavázán za svůj život. Věc, že bych raději zahynul v bitvě, než trpěl takovým osudem. Dur Jodana nářek, a Karna se ho snažil utišit. Po nějaké době se princ ovládnul. Jeho hlas zněl vážně. Poslouchej, příteli. Nyní zde zůstanu a budu se postit, dokud nezemřu. Ať se všichni moji bratři a příbuzní vrátí do města. Nepřítel mě urazil a tak se nemohu do hasty náporu již nikdy vrátit. Já... Jehož nepřátelé uctívali a obávali se ho a jenž zvyšoval úctu svých přátel, jsem se teď stal příčinou radosti mých nepřátel a žalumých mých přátel. Co bych řekl Bíšmovi, Drónovi, Kripovi, Ašvatámovi, Vidurovi a ostatním předním kurovcům? Durjodana si bolestně uvědomil vlastní pošetilost. Jaké šílenství ho to dohnalo k tomu, aby vešel do toho lesa? Vzpomněl jsem na mnoho příležitostí, kdy se mu vidora snažil dávat dobré rady. On tomu však nikdy nevěnoval ani tu sebemenší pozornost. Nepochybně teď sklízí plody vlastní hlouposti. Je to nesnesitelné. Jediným řešením je smrt. Při pohledu na karnu se mu oči zalily slzami a řekl. Lidé jako já, pišní a nestoudní, nejsou nikdy požehnáni. I když třeba získají blahobyt a poznání. Běda, byl jsem hříšný a nyní za to trpím. Nechte mě tu zemřít, již nemohu dál žít. Který člověk by mohl být osobozen svými nepřáteli a potom pokračovat ve svém ubohém životě? Nepřítel se mi v mé píše vysmál, Nebotni spatřil připraveného očest. Duryodana požádal karnu, aby k němu přivedl dušásanu. Když princ přišel, Duryodana řekl. O potomku v slyš má slova. Přikazuji, abys byl místo mě korunován vládcem země. Staň se útočištěm svých přátel a příbuzných a postrachem nepřátel. Vždy rozdávej milodary bráhmanům a vaši svých gurů. Svoje podané bys měl chránit tak, jako višnu ochraňuje nebešťany. Duryodana svého bratra uchopil za ramena. Jdi, milí bratře, a vládní této širé zemi. Já zde ukončím svůj život. To dušá Sanu hluboce zarmoutilo. Sklopil tvář a řekl. O bratře, vzdej se prosím svého odhodlání zemřít. To se nesmí stát. Nevydávej se touto cestou. Jak se mohu místo tebe stát králem? Země se může roztrhnout vedví, nebe se spadnout a slunce pozbít svého žáru, ale já nemohu nikdy vládnout zemi bez tebe. Dušá se na znovu a znovu vykřikoval. Nedělej to, nedělej to! A padl k nohám svého bratra. Ty jediný budeš králem sto let a já tvým služebníkem. Pak promluvil Karna. O hrdinové, k čemu je toto vše dobré? Nářek žal nezažene. Seberte všechnu svoji trpělivost. Nermuďte se, neboť tím vašim nepřátelům působíte ještě větší radost. Karna položil ruku na Durjodanovo rameno a pokračoval. Pándovci jen konali svoji povinnost, když vás osvobodili, neboť povinností podaných je vždy prokazovat svému králi dobrodíní. Pándovci pod tvojí ochranou šťastně žijí na tvém území. Oni závisejí na tobě, o okráli, nikoli ty na nich. Nepropadej zármutku jako obyčejný člověk. O Durjodanu, když tě slyšíme mluvit o umírání, všichni trpíme. Buď požehnán, vstaň a vrať se do města. Utěž svoje příbuzné. Karna se ze všech sil snažil svého přítele přesvědčit, aby změnil názor. Poukázal na to, že ačkoliv si pádovce podrobil a dokonce zotročil, nerozhodli se pro na tom, že ho osvobodili, není nic úžasného. V mnoha případech, kdy byl mocný král přemožen nepřáteli, ho osvobodili vlastní odíly. Válečné štěstí je nepředvídatelné. Někdy člověk vyhraje a jindy je poražen. Bojovník, který chce dosáhnout konečného úspěchu, se musí naučit tyto zvraty v životě snášet. Zraněními pokrytý karna se smíchem pokračoval. Proto staň o králi, nestaň se terčem po ostatních králů tím, že zemřeš takovou smrtí. Žij dál a získej si nehynoucí slávu. Zapomeň na tuto porážku. Není pochyb o tom, že tě čeká vítězství. Přestože na něho dušá sana i karna opakovaně naléhali. Durjodana nevstal. Rozhodl se prosmrt. Do stanu vešel šakuny a slyšel Karnovi a dušásanovi pokyny Durjodanu povzbudit. Když viděl Durjodanovo odhodlání a zvědomím toho, že nesnese žádnou urážku, řekl. O potomku Kurua, vyslechli si Karnovu na nejvýš moudrou řeč. Proč tedy pošetile odvrhuješ bohatství, které jsem pro tebe vyhrál? To je dětinské a zbytečné. Zdá se, že jsi nikdy nesloužil starším svého rodu a nenaučil se sebeovládání. Tak jako nevypálená hliněná nádoba naplněná vodou teče, je ten, kdo neovládá sám sebe při setkání s žalem či radostí ztracen. Toto není důvod k zármutku. Pándovci ti pomohli. Nyní by ses neměl podávat žalu. Místo toho je odměň. Šakuni vždy uznával, že pándovci jsou silnější. Proto také Duryodanovi poradil, aby je porazil v kostkách a nemusel jim čelit v bitvě. Uznával také, že těchto pět hrdinů je oddánocnosti a pravdě pro kurovce nepředstavovali žádnou hrozbu. Veškeré nepřátelství a odpor mezi oběma rodinami pocházeli výhradně ze strany kurovců. Zdá se však, že neexistuje způsob, jak pánovce přemoci. Možná bude lepší se s touto skutečností smířit, než být zničen při konečném střetnutí. Tak uvažoval Šakuni, který pokračoval. O králi, tvoje chování je nerozumné. Dlužíš pándovcům odměnu za jejich laskavost. Nenič nářkem to, co pro tebe udělali. Raději se k ním vydej ze střícným srdcem a vrátím království. Tím si získáš nejen snost, ale i slávu. Na vaš s pándovci bratrské vztahy? A potom bude šťastný. Šakuni si myslel, že Durjodana teď dostává příležitost projevit svoji ušlechtilost. Kdyby šel za pánovci a nabídl jim za svoji záchranu království, změnil by tím zcela situaci. Místo toho, aby vypadal jako hlupák, působil by dojmem velkorysého a poctivého muže a pánovci by navíc vypadali jako příjemci jeho milosti. Duryodhana se sklonil a zvedl kajícího dušásen. Po vyslechnutí Karny a šakonyho byl hanbou zdrcen. Propadl naprosté beznaději. Již nemám nic společného sností, přátelstvím, bohatstvím, slávou, svrchovaností či požitkem. Nebraňte mi a nechte mě být. Všichni, jsem rozhodnut, vzdám se života. Vraťte se do města a učte za mě moje guruje. Karna řekl. O králi králů, jak bychom tě tady mohli zanechat? Tvoje cesta je i naší cestou. Všichni jsme spojeni ve štěstí i v neštěstí. Změň svoje rozhodnutí, nebo zemřeme i my. Duryodana přesto ve svém odhodlání nepolevoval. Rozprostřel na zemi trávu kuša, svlékl si královský šat, vzal na sebe roztrhané hadry, očistil se dotykem vody a usil v jogovém sedu. touhou dosáhnout nebes přijal slib Praža, neboli půst až do smrti. Přestal mluvit, Zanechal všech ostatních jich činností a přivřel oči. Netrvalo dlouho a pohroužil se do meditace. V podsvětí se mezi tím Dánavové a Daitjové dozvěděli o Duryodanově rozhodnutí. Tyto nebeské bytosti, které utrpěly porážku ve válce s bohy, na Duryodanovi záviseli při maření záměrů bohů na zemi. Mnozí démoni se dokonce inkarnovali na zemi, jako králové a bojovníci, v naději, že se jim podaří svrhnout zbožné vládce, kteří konají oběti bohům. Nebežší démoni se báli, že bez durůdany neuspějí a proto započali ohňovou oběť. Během ní nechali bráhmany pronášet mantry, schopné přivolat lidskou bytost z jiné planety. Když bráhmanové za recitace hymnů z Atharvavédy a Upanishad do ohně přilévali k zjevila se z něho neznámá zářivá bohyně a zeptala se. Co mám udělat? Potěšení démoni přikázali. Přiveď sem Duryodanu, syna, který se právě postí. Budiš, odvětila a zmizela. Okamžitě se odebrala na místo, kde seděl Duryodana. V neviditelné podobě se ho v jeho jemnohmotném těle zmocnila a dopravila ho k démonům do podsvětí. Duryodana se jako ve snách ocitl na schromáždění Dánavu. Jejich vůdce s očima do na radostí řekl. O králi králu, o zachránce Baratova rodu! Vždy tě obklupují hrdinové a prosulí lidé. Proč si tedy přijal tak unáhlený slib? Sebevražda vede vždy jen do pekla. Ten, kdo se zabije, je na zemi zlořečen a nedosáhne žádného příznivého cíle. Inteligentní lidé jako ty se nikdy nedopouštějí činů, které odporují jejich nejlepšímu zájmu. O králi! Zdej se svého rozhodnutí zemřít. Takové rozhodnutí ničí morálku, zisk, štěstí, slávu, hrdinství i sílu. Pokud spácháš sebevraždu, uděláš tím radost pouze svému nepříteli. Teď poslouchej. Zdělíme ti pravdu o tvém postavení, nebeském původu a moci. Potom se můžeš rozhodnout, co si přeješ učinit. Dánava vylíčil, jak se Durjodana narodilo z askeze démonů, kteří ho získali jako šivovo požehnání. Jeho tělo tvoří hrom a je prakticky nepřemožitelný. Podporují ho králové, kteří jsou sami mocní Dánavové vtělení na zemi. Ve společné bitvě nepochybně zničí své nepřátele. Další mocní démoni Během bitvy posednou srdce bíšmy, dróny, krypy a dalších. Následkem toho přední kurovci odhodí zdrženlivost a soucit a zabíjí každého, kdo se jim postaví na odpor, včetně svých bratrů, synů, přátel, otců, žáků a dokonce i dětí a starců. Za nevědomostí a hněvem na bojišti nemilosrně pobíjí tisíce. Duryodana s úžasem naslouchal Dánavovi, jenž pokračoval. O hrdino, Ardžuni se bát nemusíš. Již jsme rozhodli, jak zemře. Duše mocného Naraky, kterého zabil samotný Višnu, se zrodila jako karna. Spomene si na své bývalé nepřátelství a zabije Krišnu i Arjunu. Vládce Hromu, Indra to ví a pokusí se proto Karnu připravit o jeho přirozené brnění a náušnice. Oboje jeho totiž činí neporazitelný. Kvůli tomu jsme také zařídili, aby s Arjunou bojovali statisíce mocných dajtyů, nyní přítomných na zemi jako samšap takové. Jestli se nepodaří Arjunu zabít Karnovi, pak těmto bojovníkům zajisté ano. Proto se netrap. Připadne ti vláda nad zemí a nebudeš mít sobě rovného. Vrať se a zruš svůj slib. Jsi naším útočištěm a my jsme zde, abychom ti ve všech ohledech pomáhali. Dánavové a Dajtové přistoupili k Durjódanovi a objali ho. Všichni ho povzbuzovali a postupně utišili jeho mysl. Nakonec prohlásili. Jdi a dobíj vítězství. Potom přikázali oné bohyni, ať ho zase vrátí do jeho těla. Když byl Duriodana zpátky na svém sedadle na podložce strávy kuša, otevřel oči. Setkání s Dajty mu připadalo, jako by to byl jen sen. Princi nebyl jist, zda se to skutečně stalo, ale změnil názor. To, jestli se s neveskými bytostmi setkal nebo ne, teď nebylo důležité. Vzal jejich předpovědi vážně. Jistě se vyplní a on pándovce porazí. Karna a samšap takové zabijí Arjunu a tisíce dalších kšatriů mu v nadcházející válce pomohou. Když Duryodana seděl a přemítal o slovech dánavů, přišel k němu Karna. Duryodana se okamžitě rozhodl, že o tom, co se stalo, nikomu neřekne ani slovo. Jelikož Karna viděl, že Duryodana přerušil svoji meditaci, řekl. Rád vidím, že jsi opět přišel k rozumu, o králi. Mrtvý člověk své nepřátele nikdy neporazí. Teď není čas na zármutek. Proč chceš zemřít tak potupně? Vstaň a zabij svoje odpůrce, o hrdinu. Jdi a dosáhni vítězství a nesmrtelné slávy. Přísahám, že až se pánův si vrátí z vyhnanství, porazím je a učiním z nich tvoje otroky. K radosti svých bratrů a karny, Duryodena odpověděl. Staníš se. Vstal, ale neustále myslel na slova Dánavu. Postavil se do čela vojska jako obvykle a vydal se zpět do hasty náporu. Hlavou mu vířila jediná myšlenka. Musí před nastávající válkou schromáždit co největší armádu.